أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنسى ذلکا <تلقى> اذا <ایدن> قسمت مظیزا <تصح> افرئتم اللات هندین <ماندیزیں> الله جل جلاله زجر ورقی اورد گئی د دې پدې بوت برستای <آبانے> او ما قبل سره مناسبت واضح ده کلچه د نبی له صلوات و سلام تو وحی راځل په صحیح طریقه باندې آسمانی وحی ثابت شو او د نبی له صلوات و سلام نبوتهم ثابت شو د وحی حقانیتم ثابت شو نبیات سهول د بوتانو عبادت کوي اللهم يا فرعاء تم الله وت العزه يا تزوين لات وعزه لرا سمد لويني دي مستحق د عبادت وني ااو يا دمانه ايا تزوين لات وعزه جدي لرم س قدرت ستري پيوشي باني دي ديم د اولويت لایک نو د زورن الپاس دي يعني دي کي قدرت ستداو کانيدي او لري دې مستحيق د عبادت دي او بیا د عزا چونو نو دلال چونو د دتایف ول بدو او د عزا چونو دا د کريشو ګتو او منا چونو د بنو هلال بدو نل پرمای تسوین الله او عزال ر مستحيق د عبادت او دا رنگي منات لره د دې مبارکه خبر را راګه دا مستحق د عبادت ونه دا منات چې د دریم نمبر دی ال او الاخرى او رستنيري اني د دې نه په مرتبه کې لاندې نو دا د ځل له صفت مزمت ته چې پخپلم د دې نه په مرتبه کې سد لاندې دا, دا, لان دا یو خدایم به ګلان نکړي او دو دوم باندې نکړي نو دا ځن لا دا غي په مرتبه کې لاندې د رښتې د صفات د دریم صفات د مزمت د دریم الله چې استاذ او بنزبانی مې د رښتنه دي د مزمت لایق دی نو دا زجر شو رات شو د دې په بت پرسته باندې او دریم الله جل جلاله بدی باندې رد کړي دی به الملائکه بنات الله پرشتي دا د الله لور دی ندې کې دو غلطې کې دی وی یو خدای چې پرښتې مؤنث دي نو د مؤنث په ځای څنګه لنګیږي دا ده دا او کالک دی یا خدای چې سټېم کې پیدا کیږي نو اغه ټېم کې بدلېږي یاداده چې تاسو اوئ او یاداده چې په خپل او ویني درې خبرې دي چې خپل او ویني نو مذکر او مؤنث بدلګي نو څکم مشرک پرښتې لیدل چې دا مؤنث ده جنې دا او یا کم مشرک موجودو چه اللہ تعالی پرشتہ پیدا کول انا پا غذای که ده موجودو دولی ده چه پا غذای ده جنه علاماتو او دریم دا چه پا خبر سره پتاو لگینو کوم مشرک سره اسمانی دلیل موجود دی په ده خبر بانده چه پرشتی جنه که ده پا جنه کوالی بانده علم راضیه پا خبر سره یا پلی دو سره او یا داده چې تا دا غذای کې پا خبل حاضره نو یو دا غلط تا کی دوا او دویم دا جدی توبدا الله لونه بیا الله تبه نسبت گو نو دا دویم غلط تا کی دوا نو الله تعالی زجر کی چا لکم ذکر و لهونث الله تمره طاقت والے لاو ضرورت دشتا خو استاذ د کومن مطابق د الله د پرا استاذ د پرا مذکر دی او دا الله د پرا جنه کی دی زه کدی بظالم مذکر خو جینکه بدی د پنکولج وند پیدا ار دے سباله بدا بل سره نه سدی چې جنيبه پیدا شونه بیا به تنده تریو هغه بجوند بیا د پنکول یا به ملولا ان الله پرمایه چې به خبره دا استاذ د پرخو مذکر دی مذکر مفختی او الله د پرمسر غزللی جنہ کتل کې کہ اذن قسمت ریز دا خو بیا ډیر ظلم والے تقسیم دی یعنی استاذ په ظلم کې په غلط عقیده کې ممتازوب انصاف به خبر دا انده لا دا الله پرمای دا خو یو واجبات تقسیم نه ظلم والے تقسیم دي تلقا اذن قسمت دا تقسیم جدي دا په دغه وخت کې داسې تقسیم دي زیزه چې دا ظلم والے الله جل جلالو مزید د بت پرستارت کې الله پرمای ني ان هي الا اسماء ان سمتموها ان تم وا ما انزل الله بها من سلطان काबूतان دی کلاته کمناته کو زادې الله وی دا صرف نمونه دی خبر ده نور پکې زشت نه څنګه چې په دې پرج لیکلې زره اپنا می کا پی بیا کار نه کوي روس خبر ده اندل دی بازی له صرف نوم ورګړي الله پرمایشي تا خود صرف په نمونه ریږي داسې هیږي دا خصره په نمونه دي نه دي یل اسمان ده او نمونه دي سمېته موه چې دا تزوي کي دي لره انتم تاسو وباوکم تاسو په لران نور ديږي زشته دي نه دي کې څه قدرت او ستاکت هغه نش تسرب نمونه دي لوکرا ما انزل الله بها من سلطان نه دي نازل کړي الله تلا په دې باندې اسمان نه په عبادت دي باندې په قدرت او طاقت دي باندې دیانې اس دلیل نشته من سلطان اس مضبوط دلیل او الله پرمای مزید ایت تبعون الا الون دی ارتبان کئ بدغه اعتقاد د بوتانو کې چې بوتان متصرف د داد کار کئ داد کار کئ او قیامت کې بشفاعت کئ او رنگي پرستی مؤنس او دغه رنگي د الله نور دی الله پرمای دا ټول یې کې دي چې دې سره دی کې دلیل سره دی با کیدہ کې انسان انسان مضبوط دلیل پکارده آسمانی دلیل پکارده الله پرمای په دی مسئلو کې په دی عقیده کې دې کې اتباع کین دی زره کم دلیل الا ول اتباع نشته مگر د ګمان نه خیالات باطل دي بې بنیاټ خیالات دي خلاف النص خیالات دي او ما ته هو انفس او هغه شی چې د دې نفس نه یو خې یو نفس شوق لري نو بس داګه اتباع کین الاینکه پر دې لپاره مزبوط دلیل پکاردې نفس بخوايش با باندې کیده نه جوړي نفس بخوايش چې کیده جوړي کینا او بځای کې دې څوک بوتانو نه تاوی کی څوک قبرونو نه تاوی هغه دل الله پرمایزه او صرف د ګمان او د ببنيه د خیالات ته دا ده صرف د نفس د خوائشاتو ته اعتبار ده نفس وینه تاسو دې زیارتولو کې څه کیټول زده ما میږي کی څوک رګډي او څوک سکي خبر دا انده لگا نفس وسریتا د خوایشاد لار سیده کی او غمان سریتا غلطی لارې بس چې د چا څنګه غمان شغلل الله پرمایزه دې اكيد او د دې په بنیاد اكيد د دې لن دي بنیادي شې بنیادي دلیل د دې لپاره په بنیاد خیالات ته د نفس اتباعا علان کې کدی ده هدایت ابتداه هدایت ابتدا کې ولک جاءهم من ربهم الهدى الله پرمای تحقیق سر راغله د دې ته د جانب دربد دینه الهدات اس ہدایت چې تک اعتقادات ختمي په دې باندې رد کړي د غلط اعتقادات دي بواسطه د پیغمبر باندې د ته ہدایت راغله جهادات د اسلام دي د الله دو وحدنیت عقیده د شفاعت بې ځلین الله دي پرشته د الله تعالی مخلوق ته اني ټایم د الله په عبادت کې لګیا دي اومدک هدایت ته کچری دې د هدایت اتباع کو نو دی نبی علیہ پو پو باندی دی ده نبی صلی الله علیه و سلم په واسطه باندې د هرات اګه راغله ولقد جاءهم او تحقق سره راغله د دوی ته مربه هم د جانب د پالون کې د دوی نه حرایت ہدا امل الانسان ما تمنا الله پرمای امل الانسان ما تمنا عايشتل د انسان د پرم راغشه چې د تمنا د تمنا کې ا دې خبره باندې ځان پوهه کې الله فرمای امر انسان ام کل الانسان ما تمنى اي هر انسان ده هاشي مونږه دي د اتباع کوي د تمنه کوي دا چا دغه خوښي نه دی او تمه لابيږي او هغه دي کی دا سه هرگز نه دا سه مطلب يو هبدي باندې رد چديوي د بوتان به شپات کوي الله فرمای دا د دې سره تمنه دا او دا خلک چې انسان او تمنا کوي دي کی هر سړی روزان تمنه کوي چې د دنیا بادشاه وي د شر نظر محام پوری منډه نو یو بادشاہ کی هر څلېو چې ما ګټ بیا توانو لري راړي هر څلېو چې د شر نه بچ شي بیا شر باندې ولي پیږي هر څلېو چې ما روزنه دومره خير راړي چې ما راړي نشوي الکه کله نه کله خلیل اسراشي نو کوونکې الله تعالی دې انسان په تمنا باندې نه دا چې انسان کومه تمنا کوي نو هغه دې ته سګيږي ملاوي الله پرمحي دې دې په تمنا نه دا کهب ب بدا او شپرض بکه یو مونږ به بچ کوو دا ټولې خبرېغللتېدي انسان تمات اغ اغته نشي میلا دی چې بس کم انسان د تمناک یاددي میلاگی بلکې فلیل الله آخرت ولوله بلکې الله پرمای د هر انسان آه تمناغ ته ذکه نه میلاږ ځکه د الله د پاره عم دنیا د او مخرت دی دنیا او اخرت د الله تعالی ده الله د دنیا مالک ده د اخرت مالک ده که الله چا اکڑی اکڑی اکڑی اکڑی دنیا کې ورکول لوغوالي نو که تمناې کړې او کني کړې به ته ملایې او چې الله چا د اخرت کې ورکو لوغوالي نو که تمناې کړې او کني کړې به ته دنیا کې مله تعالی مالک ده د الله په ورکل انسان هغه څه ملاوی نه ملایوي کې اخرت کې تعالی مالک ده د الله په ورکل ملایوي دا انسان په تمنا باندې باندې ټیم کې انسان تمناو کې او الله ورکو او علی نوغه وت سشي ملاوي شي اوبه دې ګیلری پاغه خبره باندې مرت شو دی ویلا خبره کول اچو لای رجعه ته یا ربي لا اجدن خیر منها منقلبا ینه دې به خیرت ستنه نو خیرت راغه نو چې څنګه موږ الله دنیا کې راکړې دي دراسه با خیرت کې الله راګل الله پرمایولي چې وسديده ستمنه کې به ملاوي د ادی په خوه باندې الکه دنیا او آخرت کوچري داسدي دا الله دی د دنیا او آخرت کې چې کوم کیا واقع کېږي دا د الله د حکم او د الله د فیصله نه بغیر نه واقع کېږي انسان د هزار بار تمنا کوي دا هر انسان د پرهغه شی نش ته چې د تمنا کړی دا الا ماشاء الله مگر کله تمنا وکړه او الله هغه تل به هغه شی ته د ملاوی. او د مشرک د پر الله تعالی د شفاعت اجازه نه ورګی او الله تعالی فرمای وکم من ملکین فی السماوات لا تعنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یاذن الله لمن یشاء ويرضى الله فرمای سم رملایکی برزم کاسمان کی سم رډره سومر ډيري ملایكي دی په اسمانونو کې دارت په دبوتانو په دیشه باندې دی وی چې شه باد په کینه الله پرمحي بوتان پرې دغه قانون دی پزمه پراته دي سومر ال ویلوه سومر ډيري پرشتی دی په اسمانونو کې لا تورني شه پاتم شه چې د اغی شه فارس اچا ته پیدان شي ورکولې من بعد اي ازن الله رمنا شردا چې الله جل, جل جلال اجازتو تو کې ادا پرشتد شپارس بو کې هغه دوی چې شپارس وکړ نه کا بیا جبريل له غیزرائیل له کې شپارس کینو شپارس کیږي شرط اول دیم شرط دا چې شپارس به هغه چا د پارکی چا د پر چې الله وغړي لمه یې شه دا نه چې به الله یې عزت ورک نه کدا کافر لکه یو کې اندو لکه یو کې سیک لکه یو وو خبر دا نه نه نه الله چې پیسې چې عزت دي تور کو بیا وتو جوړ پلان کړي لپاره خیر دي سفارش وکا نو چا د پرچ الله سفارش غوښتي له داغه لپاره دا به سفارش کوم دریم نمبر ته او الله چا لغواړي نام الله بیان کړی ربا چې الله تعالی په اغي سفارش باندې راځي یا اغه انسان الله راضي الله غي انسان خو دا دریم شرط دی عبادت یې کې انسان د سفارش او جیاړت ورکو خوشاله پینی وله د چاپ دباو کې راغلي پولیس والے مثلا راغی نو غواړي خو باز ټیم کې د چاپ دباو کې راشي نو بس شफारس منظور کی د ساره ادارې کې والے د چاپ دباو کې راشي نو څه شي شफारس نو الله د چاپ دباو کې ناراضي کله الله خو خوي او د پرشتیتوب ام اجازه ورکې د پارچی اجازه ورکې هغه موتیات کې جدد پاروکا او د چي الله د چاپ دباو کې ناراضي آ خب پخ پله رضا سره الله تعالی نداچا نداچی د سمسلحت و جنا د الله پکې سره رازي یا مطلب دا ده چې د سمودا حنت و جنا یانس ټول الله نعوذ بالله من یا د چا په دباو کې راشینه پخ پله رضا سره په خوشاله سره چې الله وغړي دا چا د دباو د و جنا چې الله وځي دا انسان مخ وخت په دبانې رازي ما او شفارسو کال نو بسغه پرشته باغل پرسو کی شفارسو کی افرائیتم ایت ذ خبر را که ما تا فرایتم ایت دسونه الله تعالی او عز الا تو عز ال رحم واناتا او منات دره ثالثه چې دریم دی ول الاخره ورسته دې د دې ته خبر را کی چې په طاقت پګښته مجدانه شړلې شي عَلَکُمُ الذَکَرُ وَیَسْتَأْنِسُ بِالْأُنْثَى فَإِنْ خِفْتُمْ دارم استادو ما انزل الله ند لا ذلکل الله تعالی بیا پدی باندي و عبادت دې باندي من سلطانن سدللو ایت بهونه الله فرمای دي اتباع کی پدی ا کیدو کې الا ون مگر ته پونیا دو خیالات او تخلاف النفس نس غمانن و ما غش تهول انفس شو کی لنفس ند دي ولقد جاء هم تاکي سرagle تا مَر رَبِّ هِمَ الْهُدَى د جانب درابط دینه الهدایت عاملی الانسان اشتر انسان پر ما غ سو تمنا چې دې خوښی لري ننداس نه د وله فل لله الله تعالی لرا الاخرتو حالت اول نه دی ول اولو حالت رست نه یا الاخرتو خیرت ته یعنی بادشاہی د اخرت دا ول اول او اولانے او اولدا یعنی دنیا دا بادشاہت د دنیا دے وا کم مم ملکینو سمرد ډیرو پرشتونه پس سماوات اسمانونو کې لا تو شفاعت هم پیدنور کې شپارز د دې شان زرا برابر الله من مګرا چا الله الله بن بعد یادن الله مګرسو ته دینه پایده ورکي دن الله او دااج جاذب د کې الله د پرشتو ته پز شفاات کې خولی من دا جا د پاه یشاو چې واړ غ د پاه شفاه شو وض والله تاله راځي الله پ الله <سؤال> عليه وسلم اننا زيننا لنا الله صلى الله عليه وسلم كلام سنت عملنا زمبابادي راي استاد كلام دکستان دکربان مسلمانانو نه